Захарневський, Рижов, Коряк, Пилипенко, Івасиль Міша Майський і Хвильовий. Примітка. Всеукраїнський пролеткульт – пролетарська культурно-освітня і літературно-мистецька організація України, яка ставила своєю метою створення нової пролетарської культури шляхом розвитку творчої самостійності пролетаріату. Деякі теоретики пролеткульту з вульгарно-соціологічних позицій пропагували ідею чистої пролетарської культури, заперечували класичну спадщину, претендували на повну автономію у питаннях культури. Невський і Рижов – члени Оргбюро всеукраїнського пролеткульту. Пилипенко Сергій Володимирович, псевдонім Сергій Сліпий, Плугатар та інші. 1891-1943 роки Український радянський письменник Один із засновників літературної організації «Плуг» Був редактором газет «Більшовик», «Вісті», «Комуніст», «Селянська правда» Майський Справжнє прізвище Булгаков Михайло Семенович 1889-1960 роки Український радянський письменник Після Великого жовтня працював у наркомосі, завідував робітничим відділом газети «Вісті». Багато часу віддавав організаційній роботі у пролиткульті «Гарті», де був відповідальним секретарем. Хвильовий Микола Григорович. Справжнє прізвище Фітільов. 1890-1933 роки. Український радянський письменник. «Ми стали працювати разом у будинку на Московській, 20» де я часто приймав участь у літературних вечорах. І там я познайомився з Хвильовим. Він одразу ж захопив мене своєю любов'ю до життя і поезії. В шкіряній курці й кепці, а потім, пізніше, у шинелі з врангелівського, або, верніше, з англійського сукна, в сиві смужкові шапці, ще з імперіалістичної війни, на високого зросту, швидкий і динамічний, Чорнобривий і зеленоокий, він зачарував мене своєю магічною індивідуальністю. От тільки щось у моїй підсвідомості опиралося його волі. Я з делікатності погоджувався з ним, що треба писати верлібром, а прийду додому і пишу ямбом. Це повторювалось не один раз, що я погоджувався з ним на словах, а на ділі, не погоджувався. Нарешті хвилювому це обридло, і він махнув на мене рукою. А він, а ти володя сібі на умі. Я. Аж то ж ти думаєш, Коля, що я під твоїм умом так хвильовий і не перехрестив мене в свою поетичну віру. Тоді ж це був 1921 рік. Приїхав з Галичини до Харкова Валеріан Поліщук. Синьок і красень з вкрадливими манерами, які особливо впливали на дівчат. З усмішкою собі на умі. Примітка. Поліщук Валеріан Львович. Літературні псевдоніми Микита Волокита, Сонцвіт Василь та інші. 1897-1942 роки. Український радянський письменник величезна ерудиція його мене захоплювала та ще соняшна бадьорість, тільки не подобався мені натуралістичний біологізм у його поезії, але окремі вірші і місця величезних поем мене захоплювали. Хвильовий часто любив повторювати із Поліщука, котра година, товаришу, друга, і далі пішла. «Сіра смуга дороги під ноги» або «Нема, Нікандрика, нема!» про брата Валерія. Примітка. «Нема, Нікандрика, нема!» рядок із вірша Поліщука «Ридання братня», написаного на смерть молодшого брата Нікандра. І було дві сестри – Ліка і Льоля, які обидві закохалися Валерія, і він обох їх любив. Дивно, але це так, примітка. І було дві сестри, Ліка і Льоля. Йдеться про сестер Лідію і Олену і Лівну Конухес. Згодом дружина Поліщука. А з Льолею до Валерія у мене була любов. Тільки коли я йшов від неї, то після її песту, що почував себе так, ніби по мені проїхав з гуркотом і дзвоном трамвай. Я знав, що це не любов, але нічого не міг собою поробити, бо її очі були такі містичні і таємні. Вона завжди їх так томно по-східному мружила, та ще вона причарувала мене піснею. Це було на радостному югі, в очарованому мірі чудес, де купається розовий лотос в отраженій лазурі небес. Примітка. Гетабила на радосна м'югія. Сосюра наводить дві строфи із вірша російської поетеси Лохвицької. І от туди приходила купатися красуня єгиптянка Радоніс. Одного разу високо над нею пролітав орел. Побачив своїм гострим орлиним оком туфельки Радоніс і вкрав одну з них. Пролітаючи над садами Мемфіса, резиденції фараона, він загубив туфельку красуні, Всад владаря Єгипту. Примітка: Мемфіс давньоєгипетське місто, засноване в третьому тисячолітті до нашої ери. Столиця Єгипту з 28-го до 23-го століття до нашої ери. Фараон по Туфельці закохався в Радуніс і наказав її розшукати. Розшуки закінчилися щасливо і царицею стала Радоніс, і любима була потому, що такої осліпітельної ножки не приснілась уже нікому. Люля співала цю пісню на мотив «Слышен звон бубінцов іздалека. Потім я узнав авторку цієї пісні. Ну, власне, цього вірша. Це улюблена поетеса Ігоря Сіверянина Міра Лохвицька. І ще я узнав, що Люля – Мружить свої темні єгипетські очі не тому, що в неї така містична душа, що випромінюють її сливоподібні очі, а тому, що вона близькозора. І чари розвіялися. Я розлюбив Льолю. А тут з'явився Поліщук. Прийшов, побачив і переміг. Льоля безоглядно закохалася у Валеріана. Перемогла свою сестру і стала його дружиною. А з пролеткульту нічого не вийшло. Він так і умер, не народившись. Але перед смертю він захотів моїми зубами укусити